krásny a ničím nerušený pondelkový večer. Moje meno je Rastislav Ruman a budem vás sprevádzať dnešnou reláciou ako ďalej na Slobodnom vysielači. Myslím, že zodpovedne môžeme povedať, že strácame, skôr by som povedal, stratili sme dôveru a akúkoľvek nádej, že vládna moc či správa štátu tvorená z politických strán v tzv. zastupiteľskej demokracii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 Pokračujeme v odhaľovaní k prekvapujúcich a pre niekoho aj neuveriteľných zákutí dejí nášho európskeho a ázijského kontinentu. Každopádne, ako vždy hovorím a chceme vedieť ako ďalej, musíme nahliadať aj do našej minulosti. Dnes sa už v siedmej časti pravdivých dejín Slovanov vydáme na cestu do našej dávnej minulosti, no samozrejme nie tej, ktorú poznáme z učebníc dejepisu.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 A príjemný podvečer. Aj dnes samozrejme môžete taktiež volať na telefónne číslo do štúdia na číslo plus 48 381 0101 alebo písať na slobodný e mail studiozavináč slobodnývysielac.sk Takže toľko na úvod milí poslucháči a ja. O respektíve už odovzdám slovo Oskarovi, aby sme pokračovali práve tam, kde sme ukončili naše predchádzajúce rozprávanie. Takže Oskar, máš slovo, nech sa ti páči. Hovor. Ďakujem. Skončili sme v kapitole alebo kapitolov Najstarší rod Boganov a Gatyrsi zotrval v severokarpatskej krajine Tiedov. My sme to začali čítať v podstate sme to prerušili kvôli vlastne ukončeniu toho názo časového fondu, ktorý máme na toto vysielanie. Ja by som teda si dovolil, že by sme to zobrali teda od začiatku tej kapitoly. Neprečítali sme toho veľa, len nejaké pol strany zhruba. Takže by som teda navrhoval, aby sme to ešte raz zobrali od začiatku, aby náhodou nezlikli nejaké nedorozumenie alebo. Ne je porozumenie teda obsahu, obsahu teda jasne, textu. Jasne. Takže poďme na text. A, Bogani, a opäť trošku pripomeniem, je to mnou zrekonštruované najstaršie pomenovanie Slovanov v Severných Karpatoch. Slovanov teda ako takých Z týchto boganov teda vznikli tie tri slovanské rody, o ktorých sme spomínali, teda Bagatíry, Budíni a skýti. podľa Herodota. Takže poďme teda na samotný text. Bogani, alebo agatyrsi, ako najstarší rod zotrval v sídlach predkov slávneho starobilého rodu Deva Devi, Územie Boganov a Agatircov starovekí autori vyšpecifikovali pomerne presne. Amianus e, Marcellinus spomína... Ja by som ťa ja ešte prerušil, keď sme to na začiatku. Skús, skús pripomenúť našim poslucháčom, k, o, o aké časové obdobie sa asi jedna? A, bavíme sa zhruba a, o období... A, k tomuto rozdeleniu došlo k nejakých... A, 3900 pred našim letopočtom, čiže vlastne zhruba od tohoto obdobia a od tohoto obdobia a, až teda po prvú zmienku písomnú, ktorú spomína teda Herodot, ktorý vlastne písal niekedy v 5. storočí pred našim letopočtom. Takže Amianus Marcellinus to je nejaký začiatok nášho letopočtu, nejaké alebo 4. storočie, už nepamätám sa presne, ale je to teda už po a, po tomto začiatku nášho letopočtu. A vzhľadom na určitú súvislosť, vzťahovú aj územnú a vlastne ďalšie parametre, ktoré budeme spomínať, ja predpokladám a tvrdím teda, že, že je tam teda určitá kontinuita a že môžeme teda tých a teda stotožniť ako s, tými, a ako s jedným tým rodom, ktorý tu ostal, tí agatyrci alebo bagatíri, ktorí tu ostali teda v, na hornom, hornom potisi. Hej, čiže bavíme sa od období pred našim letopočtom. Asi takto. Hej. Aj keď to je, um, trošku aby som odbočil, uh, to datovanie je tak, uh, to povedal, neisté, tak neisté, aj keď nám naši archeológovia a historici tvrdia, že tam je nejaká logika, tak je to dosť uh, v miere postavené na predpokladoch a, a dojmoch a predstavách a tak ďalej ako naozaj nieca až tak, čo ho pevne chytiť, aby sa mohli povedať zaručenie, že toto bolo presne v také obdobie, že to bolo naozaj tak. Je k tomu e, veľké množstvo, by som povedal, e, neistých meraní, s e, neistými teda výsledkami, ale je to tak dané, vnímame túto chronológiu a ja som už ho už povedal viackrát, e, rešpektujem túto chronológiu, ktorú, teda, ktorá momentálne je uznávaná a presadzovaná, tak držíme sa tejto, tejto chronologickej linii. Takže poďme teda na, na text. Amianus Marcellinus alebo Marcellinus spomína teda, že a, bogani Bagatyrsi, on to píše ako Agatyrsi, mali hojnosť diamantových kameňov. V tomto čase široko ďaleko jediné nálezisko drahokomov bola oblasť dnešných opalových baní pri Dubníku, pri Prešove. Sú to slánske vrchy východné Slovensko. Územie boganov Agatírsov siahalo od Severokarpatského rozvodia, prešov Šariš, zhruba táto oblasť, až po rieku Mureš, čo dokladá Herodot, keď uváza, že zo zeme Agatírsov potom pr prichádza rieka Baris a spája sa s Istrom. Ptolemaios spomína Agatírsov južne od Gelonov, teda južne od Severokarpatského rozvodia. Aristoteles uvádza o Boganoch a že ich zákony boli uchovávané vo forme písaného textu, podobne ako u keltských druhidov. Písmo sa vo fyzickej podobe nedochovalo, môžeme však predpokladať, že v časoch Aristotela, teda v čtvrtom storočí pred našim letopočtom, sa jednalo o písmo, ktoré používali Veneti, Belazgovia, respektíve Etruskovia, teda Slovania v Stredomori. Nie je vylúčené, že už v tomto čase jestovala Slovenská bukvica, ktorá postupne nahradila runové písmo používané venetmi a etruskami. Samotné používanie písma je prirodzeným dôkazom starobilosti národa, ktorého vek popoju strogu časovo kladie pred egyptskú civilizáciu. To v prípade skytov, ako sme už spomínali. Bogani Agatírsi na severe svojho územia kontrolovali zlaté bane stredného a východného Slovenska a na juhu zlaté bany v okolí rieky Mureš. Medzi týmito zlatonosnými oblasťami bolo množstvo menších nalezisk drahých kovov, takže boganov Agatírsov aj v súvislosti s naleziskou drahokamov možno označiť ako bohatých, teda bogatých. Túto skutočnosť nepriamo spomína Herodot, keď uvádza, že Agatírsi obľubovali rozkožnoscený zlata. V slovanských jazykoch bohatý je bohan, ale aj bogaty, bielorusky, bogatý, poľský, bogatý, rusky, bogat, srbsky, bahatý, ukrajinský. A tvar bohatý použil Herodot, možno aj inšpirovaný iným slovenským slovom bogatýr, teda bohatier, ktoré vydechajúc počiatočné B mierne deformoval na agatír. Nasleduje a mapka vlastne územia agatírsov alebo pagatírsov, kde, kde som si dovolil navrhnúť teda, a, navrhnúť, teda a, haploskupinu, konkrétne a, vetvu skupiny R1A, teda Slovánskej aposkupiny, to znamená R1A M458. A, a ďalej sú tam teda Skická vetva R1A Z93 a vlastne Budínska alebo Gelonská vetva R1A Z280 aj vlastne so šípkami, aj z ich uh, vlastne migráciou uh, v rámci uh, stredoverevského priestoru. S už spomínaným termínom bohatý sú zaujímavé aj jeho latinské a grécké ekvivalenty. Latinské dives, ako by odkazoval na starobili rod deva devy, čiže vlastne deformované je to jafet, a grécké plousios smeruje k pleso. Pleso zase k pelasgovia, pilištinci a tak ďalej. Alebo k volosios, teda k volosios, volochom, valachom. A obe verzie k už spomínaným moravanom. Tých sme spomínali teda, myslím, že v druhom čítaní.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 To je vlastne slovenský ekvivalent slova žiara, jagať. Aj v tejto vlastnosti bojovníkom Fonka salanov, možno vidieť starobilosť oboch slovenských slov, siahajúcich do doby bronzovej, do čias Agatirsov, do čias sarmatov, v zátvorke salanov. Jagať sa, jagavý je základom slova Agatirs, respektíve Jagatirs ktoré korešponduje, korešponduje teda s bohatstvom a zlatom, typickými črtami boganov Agatyrsov. A toho Agatyrs teda použil, alebo ten názov Agatyrs, alebo Jagatyr, alebo Pagatyr, ako ja som teda to navrhol, vlastne korešponduje s tým, a, s tým označením tohoto, tohoto rodu, tohoto národa, starobylého národa a, Herodotom. Od synonymického slova žiariť je odvodené slovo sarmat. Bližšie je to popísané v kapitole Sarmati, slovanských bojovníci Dráka. V tejto súvislosti treba vedieť, že vo východnej časti vnútrokarpatského priestoru písomné zdroje hneď po Boganoch a Gatirsoch, kontinuálne uvádzajú sarmatov jazyčov, jazyky. V 10. storočí je táto oblast nazývaná nepokrstená veľká Morava, alebo Vyšná Morava. V chápaní pohánská veľká Morava a po rusky sa to povie, že jazyčeská veľká Morava. A opäť tu máme jazykov, jazyčov, teda, kde stále ešte pretvoroval v tom čase kult Slnka Boga. Ja by som sa tu zastavil a skúsim to teraz nájsť u seba v počítači, tak rýchlo. A pretože ešte keď táto, kniha, teda, keď táto kniha vyšla, zhruba o mesiac som sa dostal k zaujímavej, uh, zaujímavej literatúre z 16. storočia. A, a autor sa volal uh, Konrad Gesner alebo Konradus Gestnerus v latinsky. A bol to a, protestant, čiže my si potom neskôr povieme, čo, čo tam bolo na pozadí tohoto. A pochádzal alebo pôsobil vo Švajčiarsku a Holandsku a vlastne v oblastiach, teda, a, kde sa a, teda rodila tá, vlastne, <súčasné> súčasné, sa rodili súčasné mocenskej štruktúry. No a u, uváza v svojej knihe. A, a, Mitriades, uh, zaujímavú poznámku, nám vlastne spomína uh, všetky, spomína jazyky a spomína národy, uh, ktorí týmito jazykmi rozprávali. Bavíme sa, kniha teda vyšla v roku 1555, čiže bavíme sa o 16. storočí. A on tam teda uvádza slovanské jazyky a všetky národy, ktorí týmto jazykom rozprávajú. S tým, že slovanské nenazýva, nenazýva teda slovanské, ale že to je ilírsky jazyk, čiže ilírske v jeho podaní je, znamená slovanské. A medzi mnohými uvádza Japidov, uh, Japodov, Gepidov a Jazykov. Tak je to napísané jazykov. my sme si hovorili teda, že to bolo jazyči, aj. To g sa nečítalo v týchto dobách ako fonetické G dnešné, čiže jazyčov. Čiže jednoznačne v 16. storočí ešte bolo známe, že títo jazyči rozprávali slovenskými, respektíve, pardon, slovanskými slovanským jazykom, alebo slovanským nárečím. To je malá odbočka, poďme ďalej. Zlatobrozovou zbrojou boli v Ázii vychýrení nielen sarmackí, ale aj skýtsky bojovníci, ktorí boli označovaní synonymickým slovom jasi, od jasný žiarivý. Do života však bola prenesená mierne deformovaná podoba v slove, t, slova, slova teda v tvare asi, od ktorého vzniklo pomenovanie Ázia, krajina asov, jasov z rodu deva Bogani Agatyrsi uctívali prírodné božstvo charakterom blízke Zalmoksidovi. Týchto o, spomínajú o, viacerí greckí autory v súvislosti s Agatyrsami. Grécký historik a zemepise, e, zemepisec Hekataj, 6. a 5. pred našou letopočtom spomína, že severní trákovia, Keti, a trákovia boli vlastne súčasť širšej rodine, rodiny e, geckých národov to je taká oficiálna nejaká charakteristika a veria v reinkarnáciu a uctievajú Zalmoxida to píše teda ten Hekataj Obe informácie svedčia o tom, že bogáni Agatyrsi boli grékmi vzadom na ich starobilý slávny pôvod nazývaní aj dedovia v jazyku boganov ďati, ktoré gréci vzhľadom na neexistenciu ď v gréckej abecede zaznamenali ako geti. Popoju zmela Mela nazýval som menou Tysa Četi, respektíve píše sa to Tysa Geti, čo je spomené, spojené slovo označujúce getov, žijúcich v povodi rieky Tysa. Geti boli v dávnejších dobách nazývaní Sarmati, Pompojus Mela popri Tisagetoch spomína Turkov, teda historických trákov. Tisageti, latinsky Tisagetae, a Turci, latinsky Turcae, obývali rozľahlé lesy z severných a východných karpát a živili sa lovom. Herodot vysvetľuje, že Agatyrsi, rozumej Tisageti, a tráci, teda Turci, mali spoločný pôvod. Herodot ďalej uvádza, že gecký, teda čacký boh Zalmoxis má meno aj Gebeleis. To sa musíme som... zastaviť. No, daj. Som čakal, že to bude kosov viacej vysvetlené, takže ja sa budem pýtať. Dobre, pýtaj sa. Božstvo, charakterom blízke k Zalmoxidovi, Zalmoxis, áno, alebo Vieš mi povedať, sú, existujú nejaké nákresy, nejaké stvárnenie toho božstva, ako, ako, ako si ho predstavovali, ako ho zobrazovali? Nenarazol som na to. na to, nie, nie. Ono, zakrátko aj vysvetlím, bude vysvetlené, že prečo teda o tomto hovorím, lebo je tam prepojenie. Hej? OK. Jo, áno, dobre, dobre, jedna. jedné OK. Tak, tak. Dobre. Pokračuj. Uh, A pri čítaní v opačnom smere, my sme si už skôr hovorili, že mnohé teda texty došli teda k deformácii, že pôvodne sa teda čítalo sprava do ľava a tá latinčina potom bola zavedená sa začal čítať z ľava do prava. a niektorí boli prevedené, niektoré nie a teda vlastne, vznikli dve názvy v podstate toho istého a historiografia to rozdelila. Tak toto je jeden z ďalších príkladov. Čiže ten geolejs pri čítaní v opačnom smere dáva meno božstva Selevej. Hej. A čo nie je iné ako Sláva, teda slovanská bohyňa Sláva. Tento fakt je potvrdený aj z inej strany. Ján Kolár zaznamenal, že meno bohyne Sláva bola zámerne pod vplyvom kresťanských poslužieb a kniazov, zmenené u Slovákov na Žalma a u poliakov na zelman, čo nie je nik iný ako herodotov zalmoxis alebo zálmočis, to je absolútna zhoda v znákoch bez koncovky. Hej. V textoch piesní z, Oles, z Oleska sú uvázané pohanské názvy zelman, halu, dit a lada. V súčasnosti sa vnímajú tieto mená ako slovanské božstva, Avšak vzhľadom na ich použitie v piesňach nie je vylúčené, že ide o zvolania za účelom navodenia určitej atmosféry. Lada, Petrál, znamená ladiť, naladiť sa, nalaďme sa. Dit je zvolanie napredkov. Dit je v podstate det, hej, djat je v podstate u nás na Slovensku používané vo východoslovenských nárečiach na označenie deda. Ďad je v polštine takisto dedo. Hej? A u nás sa teda to píše, alebo u nás he, historicky sa to zaznamenalo grekmi ako get. Hej? To ďad ako get, už som o tom hovoril. Halu je ako halo. Hej? To znamená zvolanie. A zelman je žalm. Sláva. V súvislosti s boganmi, agatyrsami, zvanými geti, sa taktiež tvrdilo, že sa u nich manželka obetuje pri pohrebe svojho muža. Tento fakt je len potvrdením identifikácie Agatírsov, getov, respektíve Getov so slovanmi a s ich prastarou bogánskou tradíciou spáľavania zostnulých mužov spolu s ich manželkami, ktoré sa dobrovoľne pre tento akt obetovali. Viac je v kapitole: Zvyky a obyčaje Poganov dokladajú 5000-ročnú etnicitu Slovanov. O tom sme už čítali. Herodot v 5. storočí zaznamenal u Boganov a zvyk, ktorý v slovenskej ľudovej kultúre pretrval takmer dodnes. Podľa neho Agatyrsi majú obsluhovanie so ženami spoločné, aby boli spolu všetci bratia a sebe navzájom príbuzní a aby proti sebe zášť a nenávisť nemali. Toľko citácia od Herodota. Tento draždivý v úvodzovkách text v len nešikovne a možno aj zaujato opisuje slávnosť janských ohňov. Starobyle janské zvyky súvisia s archaickým kultom slnka z doby bronzovej, ktorý slávili naši predkovia spojení s letným slnovratom. V predkresťanskom období sa sviatok nazýval Rusadle, Turice, Letnice alebo Kupala. Po prijati kresťanstva sa sviatok zmenil na sviatok svätého Jána alebo Vojana, ako mu ľudovo hovorili. V Poľsku tomu hovorili sobotky. V den letného slnovratu Sloveni spalovali ohne a vatry, ktoré horeli do skoreho rána. Zbierali sa byliny a dievčata vyli vence. Mládež, ženy aj muži tancovali a spievali okolo vatier, často ich aj preskakovali. Sviatok letného slnovratu sa osloval aj tým, že sa prvýkrát po holým nebom spoločne kúpali. Odtiaľ kúpala všetci muži, ženy aj dobytok. V túto čarovnú noc sa ohňu pripisovala očistná sila, prinášajúca predovšetkým zdravie, ale i mágiu, spojenú s láskou. Bola tolerovaná promiskuitá a na deti splodené počas nej sa u našich predkov nepozeralo ako na nemážalské deti, Naopak, v predkrysťanskom období boli takéto deti považované za posvetné. A neviem, čo na to povedať. Toto, neviem, čo na to povedať. Toto sú, toto sú exaktné vlastne potvrdenia uh, všetkých záznamov uh, o agatírsoch A, a čo ten dobytok doby tam? To sa kúpali všetci, ej, proste. To, to bol zvyk. My, ako, my už dneska tomu nerozumieme, možno, teda určite tomu nerozumieme. No, ja, ja tomu nerozumiem. Určite tomu nerozumieme, ale bola tam nejaká ich životná filozofia, hej, ktorú my dneska našimi očami ako nedokážeme pochopiť. Hej. Amianus Marcellinus píše o Agatyrsoch, že majú tmavomodrou farbou pomalované telo a zároveň aj vlasy, a to prostí ľudia s takmi drobnými a riedkými, vzniešený potom široko, natretými a hustými. Slovo modrá sa vyskytuje v toponymii Slovenska. Sú to napríklad modrá, mesto, modrý kameň, mesto, či ho pohorie matra, alebo madra, dnes Maďarsko. V širšom okolí sa slovo modrá mení na odra, bez počiatočného M. Modrá rieka, teda odra, pramení na Morave, na Európskom rozvodi. Jedna z najznámejších ríši, tráckých, to znamená geckých alebo čackých kmeňov nesla názov Odríska ríša. Podľa najsilnejšieho kmeňa, ktoré sa vovala teda Odri Odrici. Meno tráckého kmeňa a slovenskej rieky sú nienáhodne identické. Modrá farba mala mytologický význam a niesla v sebe odkaz na vnútrokarpatské jazero More. Samotné slovensk slovenské slovo jazero je zložené slovo znamenajúce odraz nebeského jasu. Kde máme jas, to je tá prvá časlová, teda nemecká žiara, a svetlo, teda zero, ako zrák, odraz, zrkadlo a podobne, teda jazero. Slovenské slovo jazero a jeho modrá mitologická farba, odraz oblohy, predniklo do slovnej zásoby jazykov celého sveta, ako farba menom jazuro, respektíve azuro, respektíve azur. Toľko k tomuto. A, a, mám tu teda e, obrázok z jednej alebo fotografiu z jednej knihy e, z Mahabharata 3 a vlastne z indického eposu, kde je zobrazený teda Krišna a on je zobrazený s, modrom, e, s modrou pokožkou, e, čiže má modré sfarbenie. Čiže to vytvára taký, taký most. Hovorili sme teda, že tú indickú uh, kultúru, tú vedickú, prinesli uh, z ruských rovín. Uh, prišla teda z faťanovské kultúry a Fatianovská kultúra vlastne bola uh, vytvorená s uh, rodom R1, R1A, teda tými uh, skytmi z územia, z územia uh, Severných Karpát. Nej? Čiže to prepojenie uh, informačné a to modré sfarbenie a tá modrá farba ako vytvára uh, nejaký taký logický, logický súvis. Poďme na ďalšiu podkapitolu, teraz sa budeme venovať strednému rodu, toto boli teda uh, agatirsi alebo bagatírsi alebo Bagatíry uh, najstarší rod uh, najstarší rod teda týchto boganov a ako nám teda opisoval ich Herodot. A poďme teda na ten stredný rod. Čiže podnadpis. Stredný rod vodanov, zvaný Budíny, nazývali Gréci aj medom Geloni. Rod stredného zvrátov Budína, v zatvorke Gelona, nositeľa haposkupiny IDNA R1A Z645 Z280. To podotýkam je len môj taký nástroj, predpoklad. Nejako, určite by som sa s nikom do krvi nepobnil, že to muselo byť takto, ale nejako som to chcel navrhnúť. História, teda budúcnosť, nehistória, budúcnosť, naša ukáže, či som to trafil alebo nie, sa podľa genetických podkladov pustil najprv smerom do západnej Európy. Genetické stopy sa nachádzajú v oblasti dnešného Nemecka v období teda 3000 pred našim letopočtom. Bavíme sa teda o tejto H -klosku, H R1 a po skupine R1A Z280. Odtiaľ boli jadrové rody Airbnb vytlačené na východ do oblasti dnešnej západnej Ukrajiny, Bieloruska a Stredného Ruska. Čas zotrvala na západných územiach a spolu s ďalšími vetvami IDNA R1A vošli do dejín ako historickí Kelti, teda Geeloni, respektíve Káli. Je to krásna mapka, kde vidíme teda tých, ten hornitok rieky. Hornitok rieky... No, teda, Severné Slovensko, teda východné Slovensko, h východné Maďarsko, Hornitok rieky Tysa. Tam sú teda umiestnení tí bogatírii bogani a je tam šípka pekne zabrazujúca východ na Nemecko, tých budinov a skýtská vetva smerom na sever. Hej. A potom je tá šípka, ktorá sa teda presúna z uh, územia z územia uh, Nevedská, zhruba pred 3000 rokmi a 2500 pred našim letopočtom. A 2500 pred našim teda sú už zhruba na území tej západnej Ukrajiny, Bieloruská a, a Ruska západného. A v týchto teda boli nájdené pozostatky, kde teda bola a, kostroje pozostatky, kde boli, e, realizovaná analýza DNA a tam boli teda nájdené, nájdené tá, tento, e, táto vetva e, haploskupiny R1A. Poďme na text. Budiny sa, e, budiny sa usadili severovýchodne od boganov od Agadírsov, približne v období 2500 pred našim letopočtom. to vypovedá genetika. Amianus Marcellinus týchto budinov uvádza pod menom Vidyni. Herodot Budinov umiestňuje zhruba na územie neskoršej východnej Haliče, pričom ich nazýva aj menom Geloni. V skutočnosti podľa Herodota sa jednalo o dva etnika. Geloni boli pôvodom greci, pochádzajúci z obchodných osad, odkiaľ boli vybudení a usadili sa medzi Budinmi v meste Gelones, snáď to bola Halič. Títo Geloni majú Teraz citácia a Herodota. Títo geloni majú reč napoliskickú a napoligréckú. Čiže sa jednalo o nejakých miešancov, naozaj títo utečenci, ako Herodot opisuje. A z Herodotovho opisu, ktorý teda, ako som hovoril, uh, pôsobil v 5. storočí pred našim letopočtom, podľa oficiálnej chronológie, vyplýva, že utečenci z gréckých osad sa usadili v meste kmenia Budinov Zvaného Gelonos. Podľa mesta Gelonos dostalo toto grécke etnikum pomenovanie Gelony. Preto Gréci menom Gelony označovali aj pôvodné obyvateľstvo Budinov, napriek tomu, že neboli gréckým Gelonom, podobní ani postavou, to je teraz citácia Herodota, ani postavou, ani farbou pleti a rozprávali iným jazykom. Herodot uvádza, že Geloni obrábali pôdu, mali zahrady a živili sa obili. Naproti tomu budinov opisuje ako praobyvateľov, živiacich sa kočovným spôsobom života. Čiže pastieri, nomádi. Podčiarov má poznámku k budinou kde je uh, ťažká analýza, uh, ťažká analýza teda, uh, od uh, Pavla Jozefa Šafárika, ktorý jednoznačne, exaktne radí budinou medzi, uh, medzi uh, Slovanou. Nej? Tá identifikácia je tak obrovská, toľko toponymický názvom mien a spomína, že tam to, to, to sa nedá spochybniť. Čiže budini boli jednoznačne Slovania. Hej, toto nie je môj vymysel, to je jednoznačne už to doložil a Pavel Jozef Šafárik. A budeme teda pokračovať ďalej v texte. Nebudem teda tie poznámky čítať, tam je to zhruba na pol strany. Hej, tá poznámka po je obrovská, hej, tam sa vlastne autor môže, teda čitateľ sa teda môže si prečítať toho autora a ja som to celé tamto teda umiestnil, lebo to sú závažné fakty. A poďme teda ďalej. V čase Herodota v 5. storočí pred našim letopočtom Budini alebo Vydini, teda Geloni, bol národ veľký a početný. To je vlastne citácia a Herodota. A pokračujeme ďalej z citatí. Budini mali modré oči a svetlé vlasy. V ich zemi je postavené veľké drevené mesto, nazývané Gelonos. Dĺžka steny z každej strany je 30 honov. Je tiež vysoká a celá drevená. Z dreva sú aj ich domy a svetine. Typický uh, slovanský spôsob života. Krajina Budinov bola celá pokrytá rozsiahlymi lesmi. Budiny obývali kraje od prameňa Dnestra na severovýchodnej strane v dnešnej Volini a Bielorusi. Tu ich teda v susedstve Neuro a Gielonov a iných národov usádza aj Ptolemajosn. Tole ich nenazýva geloni, ale GUI uh, no V. Dokladajú na inom mieste, že rieka Boristenes, to je západné rameno Dnepra, alebo Berezina, vyteká z hory Pudínskej. A nazýva to ako Budino Oros. Okolo prameňov dnešného bogu je ich meno uvedené aj na gréckej mape zhotovenej Agoto daemonom, umelcom suvekým Ptolemajovi a, a, a pripojenej k Ptolemajomu zemepisu. V, na v najústejších lesoch Budinov sa rozkladalo veľké jazero s rozsiahlými barinami. K pardon. Rozsiahlé bariny a jazero možno stáť identifikovať s dnešnými pripiackými močiarmi, do ktorých naši historici nerozumne kladú pôvod slovanov. Meno Budíni, respektíve Vydíni, je možné stotočniť s, vodaň, e, s menom vodani a základom pomenovania je voda, respektíve Buda, ktorú sme spomínali aj v súvislosti so sanskritským Gala, teda Jala, a od neho odvodeného mesta Gelonos, Galonos, respektíve Jalonos. A tu máme tú našu Galiciu a Halič. Uh, ja som to spomínal, to gala, respektíve Čala. Píše sa to v anglickém uh, slovníku, Sanskritsko anglický slovník sa to píše, že Jala, ale foneticky sa to má číta Čala. Gala, uvádzam, ako by to teda dneska uh, zapísali naši, e, teda e, v určitom teda období používania latinky, ako by to teda zapísali, to džala ako gala, a, s tým, že to jala e, sanskritské džala, značí v preklade voda. To len na pripomenutie. Poďme ďalej na ďalšiu kapitolu s názvom Vetva Boganov v povodi rieky Narev v Mazovsku. Hrod Boganov, nositeľov haploskupiny IDNA R1A Z645 M458, postupne osidľoval severné územia až do povodia rieky Narev. To je rieka, ktorá tečie uh, v, uh, vo východnom Polsku. Herod od 5. storočí týchto Boganov nazýval Neury. Podľa jeho opisu Neury mali skýtske obyčaje, a zo svojej pôvodnej krajiny sa presídlili k Budínom, severne od Boganov Agatirsov. Herodot ako príčinu presídlenia uvádza, že ich pôvodná zem vydávala zo seba veľa hadov, ku ktorým sa ich spúšte, púšte ešte viac. V tomto opise ide opäť o krásny mytologický opis Úhora ako hada vyliezajúceho zo zeme, teda z Bahna my vieme, trošku odbočím, že a budeme o tom teda hovoriť dosť podrobne, potom keď sa dostaneme ku kapitole o úhroch, že úhor má takú vlastnosť, že dokáže v hibernovať. Čiže keď boli za obrovské, potysie bolo obrovské močaristé územie ešte do polovice 19. storočia. A tam boli, migrovali úhory do tejto oblasti a Báhenné oblasti a močaristé oblasti boli pre nich ideálnym životným priestorom. A každý rok tieto oblasti boli zaplavované prívalovými a povodňami z hôr, keď sa topili ľady v Karpatoch a Valpách. V Valpách teda menej, teda hlavne Karpaty, východné a severné Karpaty. A žili tam, voda opadla po mesiaci, po dvoch. Dnes nevieme oni vlastne sa zavrtali do zeme, tam hibernovali, prišli o rok ďalšia záplava, opäť teda vyliesli teda z uh, Bahna a opäť uh, Baherný život teda vytrýskol životom. Uh, bol to vlastne doslova raj úhorov. Tam aj vlastne plámení pravdepodobne ten pôvodme na úhor, ale má aj ďalšie, ďalšie by som povedal, prepojenia na horu. Je to vzájomne prepojené, budeme sa tomu venovať potom neskôr. Teda pôvodným domovom Neurov bolo pravdepodobne jazernatá a močerista oblasť horného toku rieky Tisi, postihovaná pravidelnými zaplavami to je medzi Agatirsami Je tu pekná mapka migrácia teda smerom do Mazovska práve z územia teda a stredného a horného alebo skôr stredného potisia. Poďme na text Bola to krajina Pahna poľský bagno, čo pri ďalších vysvetleniach taktiež korešponduje s označením bohan, bogan. Či to máme ďalšie to prepojenie logické, čo sa týka toho pomenovania bogan. A barinatá bahnistá oblasť bola plná vody a mazľavého blata, teda mazu. Bolo to územie postihované pravidelnými záplavami, počas ktorých sa krajina ponorila pod vstúvajúcu sa hladinu vôd. Preto sa v ruských letopisoch spomínajú Slovania z rodu Jafetovho, teda z rodu 9 ktorí sa v dávnych dobách nazývali Norci, neskôr Sloveni. Čiže naozaj v, v, v týchto letopisoch povez vremených liet sa spomína, že najstaršie meno Slovanov bolo Norci. Norci, Bogani, meno z svojich území odvíjali tiež od slova Maz. Je to synonymum k Pahno a k Bato. Takže potisky Norci žili v Mazársku alebo v Mažarsku, narejsky Bogani Nevry obývali Mazovsko a ďalšia migrácia Boganov smerom na sever osídlila kraje menom Mazursko. Všetky tieto kraje, všetky tieto územia boli močaristé, obrovské močaristé oblasti. Samotné meno neury, odvodené od nor noriť, sa dostalo do grečtiny v tvare nero, čo v modernej grečtine značí voda, ktorá bola charakteristickou črtov všetkých moravanov. Neury, respektíve vodani, ako susední budíni, určite neušli pred hadmi úhormi, ako teda spomína Herodot. Herodotov odkaz pravdepodobne smeruje len k lokalizácii pôvodnej krajiny, ktorá bola charakteristická častými záplavami, bahnitým terénom a hibernejúcimi úhormi v bahnistej pôde. Presídlenie sa na sever k Budínom bola len obyčajná expanzia potíských moravanov. Neury osídlili kraj okolo dnešnej rieky Buk a Narev v oblasti od nepamäti až podnes dnes zemov zemou. Nurskou. Rieka Narev je nížina rieka, ktorá vytvára rozsiahle oblasti Močerova-Rešelnízk. Preteká sieťou rozvetovacích a spojovacích prírodných kanálov prostredím identickým, aké mali svoje pôvodné vlasti na hornom toku rieky Tisy. Neurov je možné stotožniť so starobilým kerským kmeňou Norcov, námyslo ako Anarti, ktorý svoje slovenské meno Nor Preniesli z povodia Tysy aj na nové územie v pomenovaní rieky Narev. Neskôr sú v historických zdrojoch neury žijúci v povode rieky Narev opisované ako masa geti, to znamená maza geti. Zase máme ten mas a jet od slova jat, uh, hey, to znamená dedo. To je z geti obývajúci mas, mazovsko alebo územie mazu. Herodot o neuroch uvádza ešte jednu zaujímavú informáciu. Označuje ich za čarodejníkov, ktorý raz v roku sa na niekoľko dní premenia na vlka. Opäť ide o mytologický odkaz, ktorému dnes už nerozumieme, avšak odkazy na vlka nachádzame v povodi Tysiaju sarmatov a bielých uhrov a nachádzame ho spolu s uhorom rybou aj na minci typu biatek s názvom Mácius. Mokoš? M môžem sa niečo spýtať? Áno, pýtaj sa. Mám tu dve poznámky. Jedna poznámka je k tomu kraju menom Mazúrsko. Môžem potvrdiť, že určite niečo také bude, pretože som mal spolužiaka s menom Mazur, takže určite pochádzal z Polska. Ano. A druhá, ten masaget. Čo, čo spomínaš, Masagétov, Mm -hmm. mali oni nejaký e, nevieš, mali oni nejaké e, som to nazval respektíve povedal mali oni nejaké veci respektíve ako sa správali k ženám pretože čirou náhodou poznáme jedno slovo ktoré e, sa volá mizogín e, sa hovorí ty e, či to nemá od toho nejaký vplyv a mizogínia je všeobecne označovaný chorobný odpor pohrdanie nenávisť alebo predsudky voči ženám. Či to nie je z toho odvodené, alebo je to úplne niečo iné. A pokiaľ ja, teda nie je známe, tak oni mali ako rovnostársky stav k ženám. Klasický slovanský, hej. To znamená, ako, že ženy boli rovnocenné mužom. každý mm -hmm. mal to svoje oblasti spôsobenia, Ako u, na, u našich predkov, hej. Čiže v podstate tí, tí masa geti. Uh, ja ich budem neskôr spomínať. Uh, oni sú hlavne spomínaní aj Herodotom práve v oblasti uh, podobnej, ako boli tieto, uh, teda močeristé územie, ale v povodi rieky, ktoré sa vrievajú do bývalého Haralského jazera, teda v Strednej Ázii, dneska v Kazachstane. Uh, my padli mi teraz momentálne názvy, my k tomu dvojneme. či tam boli hlavne spomínaní, ale sú spomínaní aj v strednej Európe. Hej, len tak neurčito. A tam je to tiež zrejímavá filozofia okolo toho. A opäť vždy smerujeme viac menej tu, do centra Európy, aj v, tamtých, v týchto, teda, čo teraz spomínam, v týchto odkázoch o masagetov, kde jednoznačne je to prepojenie so skytmi, so slovanmi ako zjavné, a, a ešte k tomu, ešte k tomu uh, volkovi a k tomu makiusu, uh, len tak letmo, opäť hovorím, že sa k tomu dostaneme, uh, macia v sanskrite znamená ryba. Nej? A to je prepojenie teda na úhora. A na ten ma, macius, tá, tá minca, vlastne na jednej strane má úhora zvinutého do špirály, to je ťažká symbolika, a na druhej strane je tam volk, hek, z ktorému spiskou vytekajú dve... Uh, dve pravdepodobne tie rieky. To znamená, je to symbol nejakého rozvodia. A to je teda moja identifikácia. Oficiálna verzia je, že je to vlh, ktorý niekoho zožral. Hej? No, tak jednoduché vysvetlenie. A, dobre, my sa k tomu ešte k týmto masagetom vrátime. Čo tu ešte stať, môžem povedať k tomu, že my sa stále bavíme o jedných a tých istých. Hej. Tí Agatyrsi sú tí istí, ktorí sú nazývaní teda Geti, respektíve Čati. To sú tí istí, ktorí sa nazývajú, a, a, nazývajú Bielí Uhry. Hej. To sú tí istí, ktorí sa nazývajú na, napríklad Anarti, alebo Norci a tak ďalej. A, a oni sú tie tá moja identifikácia smeruje vlastne hlavne uh, k tomu, že pôsobili na tom istom území v rozličných obdobiach a logika ich pomenovania má súvisť s, uh, vlastne s geografiou hej? Uh, a, s, a, a, a so slovenskými, so slovenskými nárečiami a slovanskými jazykmi. Hej? interpretácia tých geografických názvov. Čiže tamto, je, tamto je, a, a, tento je zjavné prepojenie so Slovánstvom, s našimi predkami a, a, a v podstate sa jedna o stále tých istých a história ich rozkúskovala na rozličné kmene, ktoré sa z ničoho nič objavili a z ničoho nič zmizli. A, a, a ani z týchto kmeňov nežú v rovnakom období. Čiže vlastne ako, je tu tak, aby sa dalo vyskladať kontinuita. Ešte by som upozornil na obrázok, pre, aby, ktorý sa nachádza teda pod tým textom. Je tu vlastne z výšky odfotená rieka Narev. A tam to krásne vidieť, uh, Poliaci to nevysušili, potisie bolo vysúšené v 19. storočí a takto zhruba, ako je na tejto fotke, vyzeralo potisie vlastne do toho 19. storočia. Na, to, na tomto obrázku to krásne vidieť. Hej, či množstvo vody, sem tam nejaká súž, pažiny, uh, rozličné meandre, rieky, uh, slepe ramena a tak ďalej. Proste takto vyzeralo uh, väčšia časť potisia, ako to vidno na obrázku. Uh -huh. uh, poďme teda ukončili sme uh, jednu čas ideme na ďalšiu veľkú, uh, veľkú kapitolu a to už sa púšťame teda do uh, ďalšieho obdobia zhruba uh, zhruba uh, začíname tých 3000 pred našim letopočtom a uh, názov je teda konflikt s neznámym etnikom pomolička Európou sa šíria erbíni v zátvorke nositeľia R1B. A ja som si tu dal použiť termín, ktorý používa Klosov. Hej, on príslušníkov R1B nazýva Erbíny, lebo naozaj im ťažko priradiť nejakú, nejaké historické pomenovanie. Ja ešte používam jedno, sa to prelína s týmito erbínmi a to je, že Rímania. Alebo to naozaj sedí na tú rímsku expanziu, aj na tie vlastne ten ich charakter činnosti, hej, to nalúpiť, brať si čo môžem a tak ďalej, bezabra. Dobre, poďme teda na samotný text. Zhruba 2900 pred našim letopoštom sa z oblasti Maroka a Tyrenejského polostrova začala šíriť kultúra zvoncových pohárov, ktorú reprezentovali nositelia haploskupiny R1B. Počas nasledujúcich 2000 rokov sa nositelia HP skupiny R1B rozšírili po veľkej časti Európy. Títo ľudia z počiatku hovorili neindevropskými jazykmi, ale v prvom tisícročí pred našim letopočtom prešli na indevropské jazyky, pričom ich zjavne prebrali od nositeľov R1A, najskôr od ranných keltov, teda od kultúry popolnicových polí. Predpokladá sa, že typickí predstavitelia haploskupiny R1B sú dávni kelti, a tu dochádza k veľkému omylu. Kelský jazyk je indoeurópsky, kým erbíni, nositeľia R1B, pred prvým tisícročím pred našim letopočtom hovorili neindoeurópskym jazykom. Pozostatkom jazyka erbínov je dnešná bastičina. Tu som tento odsek citoval Kriosova. Ja k tomu len do, do, doplním teda, že do Európanou, to znamená nositeľov R1B, s Indiou nespája nič. Už sme sa bavili o tom, a ja to pripomeniem, a budem to stále pripomínať, lebo tu o, o, existuje obrovská dezinformácia, že Indie Európania, to sú aj, teda, aj eh, Francúzi, Briti, a, a, a Španieli a podobné, Hej. áno, do určitej miery áno do tej miery, do akej miery majú mitochondriálnu DNAH to znamená slovanskú haploskupinu ako po matke, ale po otcovi nie sú Európane. pretože a, 70% najvyšších kást to sme si hovorili a budem to opakujem stále hovoriť a, má a, skupinu teda hovorím o Indii, skupinu R1A, ktorá pochádza z ruských rovín, to je R1A Z93. To je tá skická vetva, ktorá sa oddielala túto v Strednej Európe a týto, a ináč poviem teda, v Indii sa nevyskytuje zápoľadovromská R1B. Jednoducho tam nie je. To znamená, že poprvé vedická kultúra alebo ten indovrebský jazyk, ktorý máme teda spoločný s jazykom a, so starým sanskritom a vlastne slovanské jazyky, to spoločné je práve na báze slovanských jazykov. A preukázateľne z, na základe genetiky bolo, a, bolo teda kultúra prinesená zo severu, zo a, z severnej, teda, z severovýchodnej Európy, teda z územia ruských rovín, a nie naopak, teda neprišla z Indii do Európy, to je prvá vec. A druhá vec, a tým, že sa nevyskytuje R1B v Indii, nemá sanskryt nič spoločné so západovropskými jazykmi. A vzhľadom na to, že sa tu oháňajú tou podobnosťou nemčiny, angličtiny, latinčiny, grečtiny so sanskrytom, tak jediným pojivkom medzi týmito jazykmi môžu byť slovanské jazyky. Nemôžu, sú slovanské jazyky. A z toho vyplýva, že západoevropske jazyky pochádzajú zo slovanských jazykov. Hej. To je železná logika. To nepustí. Lenže opania jednoducho toto nevedia stráviť a preto je veľké ticho ohľadom toho. Klosov to kričí, jak sa hovorí na plnú hubu tieto veci. A ja takisto nasleduje obrázok kde je vlastne šírenie kultúry zvolcov, zvolcových pohálov podľa Harrisona, ne, kde krásne vidieť ako archeologický ne, a genetika to potvrdzuje Klosov krásnu mapku urobil k tomuto je možné to nájsť vlastne kde si na jeho stránkach ja to v knihe nemám ale v roku 2019 publikoval krásnu mapu, kde má presne šírenie haplov skupiny R1-B a tá presne korešponduje s touto mapkou, ktorú, ktorú vlastne urobil Harrison na základe archeologických nálezov, teda šírenie kultúry zvoncových pohárov. Poďme na text. Ermini sa v procese ďalšieho osilovania Európy rozdelil na dve vetvy. R1-B P312 a R1-B U106. Vetva R1B P312 sformovala kultúru z zvoncových pohárov, tá sa rozšírila na britské ostrovy a do strednej Európy, pričom v podstate vykinožila pôvodné obyvateľstvo. Fakticky šlo o genocídu. V priebehu niekoľkých storočí po prechode cez Pireneje nositeľa R1B P312 dosiahli územie dnešných Čieha a Nemecka a približne pred 4000 rokmi, to znamená 2000 pred našim letopoštom, Osídlili väčšinu kontinentu až po Apeninský polostrov na juhu, a na juhu a Balkán na východe, respektíve po Britské more na severe. Vytiesnili rodové línie dnešných Slovanov, teda kultúra šnúrovej keramiky, smerom na východ, pričom v období 3000 pred našim letopočtom, teda pred 5000 rokmi, prakticky všetky národy haploskupiny Európy zo západnej Európy vymizli. Z Európy sa stratili haploskupiny E1BV13, G2AP15, I1M253, I2 R1M17, R1A, a 198 a možno ďalšie, po ktorých našich súčasníkoch neostali stopy. Celý rád haploskupism prešiel ako byť cez lievík, aby sa znovu zrodil o mnoho neskôr. Čas prežila na britských ostrovoch. Čas uniklo do Malej Ázie, Závislu a na ruské nížiny. Nositelia HP skupín G, H a I takmer neprežili. Tu vlastne nadviažem na, na to, čo som hovoril pred chvíľočkou, keď sme čítali, teda, že tí budíny sa premiestnili z územia teda Nemecka na a, tú západnú Ukrajinu a, a západnú, západné Rusko, aj Bielorusko, a do týchto oblastí. Tak vlastne to bolo práve a, v tomto období a iniciátory boli títo erbíny, respektíve nositelia kultúry zvoncových pohárov. V priestore zhruba medzi Rínom a Vyslov a ďalej smerom na juh vznikla narazniková zóna, na ktorej sa erbíny nositelia haposkupiny R1B P312 zastavili. Obkolesení prevážne príslušníkmi HP skupiny R1A vytvorili v narazníkovej zóne lokálne centra na Vysle, na juhu Moravy a v západnom Slovensku, v okolí Budapešti a na Labe. V horských oblastiach rozvodia zotrvávali príslušníci R1A v geneticky čistých kastových spoločenstvách. V nížiných oblastiach boli príslušníci R1A penetrovaní erbíny. Pravdepodobne nie len geneticky, ale, aj, ale určite kultúrne. Životný priestor doplňali preživšie pôvodné neolitické spoločenstva HAPO I2A a G. Do priestoru koexistencie dvoch svetov počasne začali prednikať rodové línie poganov, nositeľia IDNA r 1 az 645 kultúra šnúrovej keramiky. Tieto rodové línie postupne vytlačili nielen rodové línie HAPO R1B, ale aj iné rodové linie R1A a stali sa v priestore dominantnými. Je pravdepodobné, že zabratie priestoru vždy neprebehlo pokojným príchodom obyvateľstva a prostou generačnou výmenou, ale násilným spôsobom. Údery smerovali z Karpát najprv do povodia Vysly, to boli tí spomínaní Neury, potom na Moravu a na Hornito Glabe. Zhruba v rovnakom období prebehlo obsadenie životného priesteru aj v západnej časti vnútrokarpatského priestoru na Morave, v západnom Slovensku a na Dunaji, na Dunaji v oblasti dnešnej Budapešti. A tu je pod taká zaujímavá poznámka, citácia od Kľosová, ktorú by som si dovolil prečítať. To je teda poznámka pod čiarou. 12 dnešných Poliakov patrí H R1B Prevážne k subkladu R1B-P312. To je tá kultúra z voncových pohárov, pohárov. V Čechách 28% mužskej populácie vlastní R1B, kde rovnako R1B-P312 má dominantné postavenie. Medzi Slovákmi predstavuje podiel h r R1B 15%, no iba 2% z tohoto patria k subkladu P312 potomkov kultúry zvoncových pohárov. Hej. A tu treba snáď ešte aj povedať to, že veľký prílev, prílev zo západnej časti, z tej rímskej v odovkách, prišlo práve v období stredoveku, v tom 13., 14. storočí, keď prišli silné prúdy, a v Uhorsku, teda, keď sem prišli tí... Karol Robert z Anžu, keď tu ťahal Francúzov a Talianov. A títo vlastne tu, tu, ak sa hovorí, že zamýšľali karty v oblasti teda tej genetiky. Hej? On odkiaľ pochádzal? Kto? Z Anžu? Z Anžu a on bol v Taliansku. To, to, to bol aký kmen alebo národ? To, to je trošku zložitejšie, ja sám to nemám veľmi a, preskúmané, ale a, on pochádzal, Karlobec Anžu, bavíme sa o nejakom a, roku, koniec 13. začiatok 14. storočia, hej, 1300, neviem, presne, 10 11, hej, bol tu korunovaný a vlastne začal tu robiť čistky, hej. Takže to bol prvý neslovanský kráľ na našom území, aj keď po bábke bol... A, údajne pochádzal teda z uhorskej kráľovskej dynastie ne, po babke, preto sa tu aj dostal ale už bol totálne indoktrinovaný, vychovaný vlastne rímanmi, takže tam a hlavne uh, vychovaný teda rímskou latinickou církvou takže tam mm -hmm, mm -hmm, vňahku krajine nebol, on vlastne vyčistil celú slovanskú šťachtu vrcholovu a, a nahradili ich francúzmi a talianmi To mi niečo pripomína no, Samozrejme, to sa opakuje stále Uhum. Poďme na ďalšiu kapitolu. Západná časť vnútrokarpatského priestoru obnovuje svoj pôvodný bogánsky charakter, pomlčka lokálne spolužitie s erbínmi. Na konci doby Medenej prenikli do západnej časti vnútrokarpatského priestoru z jeho hraničných oblastí zo severu, to znamená zo severokarpatského rozvodia a západu, Morava, tam v podstate tiež rozvodie, a na severe, kmene bogánov ľudu so šnurovou keramikou. V žiláhne prúdili gény ar 1 a 645 To je vlastne ten základný rod, ktorý sa rozvetlil na, na tie rody, ktoré sú vlastne skity, agatyrsi a sú tí a budiny Gelony. Na dolnom záhorí a v oblasti Bratislavskej bránej zlomili pre, predchádzajúce mocenské tendencie ľudu z voncových pohárov. Nový prišli ľud z rozvodia, z rodu deva devy, kultúrny okruh Chopince Veselé, pôvodne pastieri s chovom dobytka, oviec, no i zna, so chovu koní, postupne splínul s pôvodným obyvateľstvom, ktoré kultúrne, kultúrne nebolo jednotné. Prichodci bogani sa v nových životných pomeroch stali polnohospodármi. Staršie chovateľské postupy sa prejavili kladne vo zvyšenom podiele chovu dopitka a v jeho využití v polnohospodárstve. Prijednikom na západné Slovensko vznikla tzv. nitriánska kultúra prevrstením posledných zvyštkov badenského slovanského obyvateľstva. A Nasleduje krásny kráv, alebo no, kráv je to viac menej, kde máme proces výmeny obyvateľstva v Čechách. Je to vlastne podľa PAPACT 2021, to je štúdia vlastne prezentovaná v odbornom časopise čiže je to ako oficiálne ako kvalitný troj, je to pekne uvedené teda, že v tretom tisícročí pred našim letopočtom prednikli teda medzi eneolitické kultúry nositeľia R1A, ktorí boli geneticky odlišní od pôvodných kultúr. Zhruba 2000 pred našim letopočtom a z 2500 letopočtom bolo územie Čiech obsadené kultúrou zvoncových pohárov nositeľov IDNA R1B P312. Približne 2100 pred našou to Čechy z východu obsadzujú Bogani nositeľa IDNA R1A Z645. Čiže, čiže to nebol, nebolo to zmiešanie tých, e, kultúry zvo, tej kultúry zvoncových pohárov a kultúry šnúrovej keramiky? Určitou bolo to, to úplne niečo nové? V, a, a, ty prišli, áno, ty prišli z rozvodia podľa všetkého. Tu Čo bolo... sa stalo s tými, lebo nevidím tam tie bodky už. Ty okay. boli vyvraždení, alebo ako... Um... To nevieme, Ako, keby som to tvrdil, že bolo tak, alebo tak, to by boli silné slova, proste nevieme. Toto sú výsledky nálezov. A tam vidíš teda to červené, to, sa, to je eneolit, potom ide zelená kultúra štúrovej keramiky, hej? to bolo väčšinou teda R1A, tá bola nahradená teda kultúrou zvoncových pohárov, vidíš tam, že je to penetrované, hej? že tam medzi tými zvoncovými pohármi máš aj e, vlastne R1A kultúra štornovej keramiky. Je. A potom máš teda rávnu dobu bronzovú. Oni, v podstate uh, bolo R1A, pôvodne to R1B dominovalo a potom postupne sa menilo na R1A a, a domináciu potom o, o, zhruba tých 2100 našim netopočtom potom prevzala R1A Z645. Čiže aj ako keby prehlušila, nejako keby, ale prehlušila ako početne uh, aj tie staré R1A, ktoré tam boli ako, ako prvé. Hej. Čiže jednalo sa zjavne o novú kultúru, ktorá sem znekadia prišla a e, jednalo sa teda to, o tú kultúru v kultúrnom okruhu Chlopince Veselé. Je to aj na mapke e, znázornené potom nižšie, že sa v podstate jedná o širší okruh severokarpatského priestoru, hej, čo znamená Karpaty naše, hej, čiže od, od tej Moravy Hej. teda Karpaty aj to moravské rozvodie až v podstate po tie naše uh, uh, bezkedy na východe. Pieščady v Polsku ešte trošku pokračujú. Čiže z tohoto okruhu. dobra poďme ďalej. V oblasti Južnej Morávie, kde bol pôvodne silný vplyv príslušníkov z voncových pohárov, R1B-P312, Penetráciou nositeľov šnurovej keramiky R1A vzniká pod silným vplyvom kultúr karpatskej kotliny na štorom základe zmiešané spoločenstvo, ktoré dostalo pomenovanie unetická kultúra. Tá sa šírala ďalej smerom do Čiech, do prostredia pretrvávajúcej kultúry zvoncových pohárov. Česká unetická kultúra sa postupne stala samostatným civilizačným centrom. Moravská unetická kultúra vytvorila v ďalšom vývoji na strednom Podunajsku spolu s priláhným územím v Rakúsku a na juhozápadnom Slovensku samostatný kultúrny okruh. Z toho kultúrneho prepojenia vzniká na západnom Slovensku tzv. maďarovská kultúra z 1600 až 1400 pred našim letopoštom. Tu by som sa podotkol jednu dôležitú vec. Tie názvy, tých kultúr sú novodobé názvy, aj. A paradoxne, maďarovská kultúra je nazvaná maďarovská, podľa, tuši maďaroviec, ale bola celá na Slovensku. Aj. To sú tie také paradoxy tej súčasnej archeológie. Poďme teda ďalej. Celý vnútrokarpátsky priestor z východu a severu postupne obsadili nositelia a skupiny IDRA R1A Z645, príslušníci kultúry šnurovej keramiky. Čiže keby sme navázali na to, čo sme hovorili predtým, čiže tí Bogani. Aj. Na Morave a v Čechách sa postupne presadzuje slovanský živel. Výskumníci preukázali, že väčšina raných nálezov mužov kultúry štorovej keramiky patril na úzomých Čiech uh, k mužskej IDNA R1BL 151, zatiaľ, čo línie R1A sa časom stali prevládajúcimi. Taktiež bola zistená skutočnosť, že v Čechách spôvodne piatich rôznych línií R1A patriacich ku kultúre štorovej keramiky. Postupom času prevládla línia IDNA R1A R1 Z645. Hej. To je citácia a vlastne z odborného časopisu Papad Luka Dynamic Changes and Genomic and Social Structures in 3rd Millennium BCE Central Europe hej, a tak ďalej. To, no, na, je to o, veľmi menej od, doložené teda odbornou literatúrou. A rovnakým spôsobom bola pravdepodobne, teda táto odbornú literatúru nie z východu, hej, keď často citujem tohoto Klosova, teda by bolo jasné, teda, že som sa snažil naozaj hľadať vyvážené, vyvážené zdroje, aby to bolo naozaj objektívne. Poďme na text. Rovnakým spôsobom bola pravdepodobne penetrovaná aj enkláva Erbinov na strednom Dunaji, ktorú prevrstvili príslušníci šnurového okruhu. Na troskách starého vzniká vznikla kultúra severských karpatských dobyvateľov, ktorá bola modernými historikmi nazvané menom Vatia. Kultúra bola charakteristická vysokým počtom opevených hradísk, pričom viac ako polovica sa nachádzala na okraji osídleného územia. Tento fakt mohol byť pozostatkom obranných tradícií Erbinov v tomto priestore, ale na druhej strane mohol svedčiť aj o určitom dominantnom postavení jej príslušníkov v rámci komplexu vnútrokarpatských slovenských rodov. Oblasť pôvodne osídlená AirBinmy mala strategické miesto v rámci karpatského priestoru. Z tohto územia Stredného Dunaja boli dostupné všetky stredoevropské bronzové industrie, teda v Sedmohradsku, ktorá bola domenou otomanskej kultúry, na Strednom Slovensku a v Alpách. Ovládnutie tranzitného obchodu bolo dôležité z hľadiska toho, že sa vo svojom vývoji nemohli spoliať na vlastné medené surovinové troje. Ľud kultúry Vatia sa opíral na a západoslovenskú produkciu bronzov a o alpske ložiska medi. Sedmohrádské produkčné centrá prevažne využívali spoločenstva na východ od kultúry Vatia, ktoré sa primkli k otomanskému kultúrnemu okruhu ľudu šnurovej keramiky. Na keramiky produkované kultúrou Vatia boli nájdené písomné znaky pripomínajúce mykenské lineárne písmo typu A a B. Ďalší nadpis Potisie, Vyšná morava, život vo východnej časti nutrokarperského priestoru. Kultúry boganov v východnej časti vnútrokarpatského priestoru možno už stotožniť s rodmi Agatyrsov, ktorých dejný vývoj siaha ku kultúre mohyl východoslovenského typu, zviazanej s kultom Draka Jaštera. Slovenskí bogani Agatyrsi, otománska kultúra 1600 až 1050 pred našim kontrolovali vnútrokarpatské výrobné centrály na bronz a zlato a o východnej časti dnešného slovecka, spisky štvrtok. Tu by som sa zastavil a povedal jednu vec. To, že Agatyrsou dávam do spojenia s otomanskou kultúrou, je, hm, ak by som to povedal, nie je to nikde potvrdené, napísané a ja vychádzam z jednoduchej logiky, že otomanská kultúra viac menej predchádzala Uh, územne, územ, uh, uh, uh, uh, uh, teda povedané, územie uh, uh, otomanskej kultúry sa stotužuje s územím Agatírsov, ktorí sú spomínaní v 5. storočí. Oni tu určite sa neobjavili z ničoho nič, a keď mali písmo, je predpoklad teda, že je tam určitá geneza smerom uh, do ďalekej minulosti a to nám teda siaha do tejto až otomanskej kultúry, ktorá bola vlastne kultúrom, uh, kultúrou teda a keramiky a, teda, a vieme teda, že e, dominantnou hapolskupinou šturovej keramiky bola haposkupina R1A, ktorú, ako sme už tu veľakrát povedali, je späta jedine v Európe jedine so Slovanmi. Poďme teda ďalej. Vybudovali intenzívne obchodné vzťahy so stredoborím s okruhom Mykenskej a Anatolskej civilizácie vzniká východokarpatská Jantárová cesta. Vojenskú techniku obohatili zavedením ľahkého dvojkolosového voza, rozvinula sa kamená technológia opevnených hradísk. Bogáni poprvýkrát na svojich výrobkov zobrazujú slovenské trojvršie, symbol rozvodia. Je tu pekné, vlastne sú tu záväzky z rozličných častí Slovenska, dokonca možno aj Maďarska, aj tam boli najdené, na, tej, na, tejto, na tomto obrázku teda nie, ale sú tu potom ešte neskôr ďalšie. Je to dosť často vyskytujúci sa prvok, ktorý vlastne zobrazuje a pravdepodobne buď dvojhlavého sokola alebo orla alebo nebeskú bárku ťahanú labuťami alebo husami. Ťažko to z toho identifikovať. Každopádne jedna sa o vtáky hej, a o nejakú nebeskú bárku. No a tá stredná, tá stredná má dokonca exaktne potvrdené tu ten nebeský prvok, kde v podstate na spodku sa nachádza trojvršie. Hej? Vlastne prvýkrát zobrazené trojvršie v rámci, v rámci e, histórii e, Európy alebo Strednej Európy vôbec. Čiže bavíme sa o období 1600 až 1400 pred našim letopočtom. Poďme na text. Hraničnou čiarou medzi východnou a západnou časťou zo severu na juh sa stáva rozvodie na Spiši, Slovenskej Rudohorie, Matra, to znamená Pilínska kultúra, respektíve Kijatická kultúra a kultúra Vátia. Zo severného kultúrneho okruhu rozvodia sa neskôr vyvinula tzv. lužická kultúra, ľud lužickej kultúry nositeľov R1A Z645 M458, možno už označiť ako historických kermánov. Napriek diferenciácii východných a západných rodových spoločenstiev, východouhorská otomanská kultúra boganov v mnohých rysoch bola blízka západnej maďarovskej kultúre, čo svedčí o spoločnom etnickom pôvode nositeľov HAPO skupiny R1A Z645. V západnej aj východnej časti vnútrokarpatského priestoru, snať po vzore stredomorských civilizácií, dochádza k výraznému sociálnemu rozvrstveniu spoločnosti. Budovali sa opevnené akropoly, ktoré vtedajšími zbraňami boli takmer nedobytné. Postupne sa vo väčšej miere rozvinula ťažba medí a v súvislosti s tým i rozvoj komerčných spojení v rátane ustalených a vyhranenejších postupov obchodovania. Prirodzené znečistenie medi arzénov dalo postupne podklad k umyselnej výrobe tzv. arzénových bronzov, pričom na základe stopových prvkov sa dá jednoznačne vymedziť skupina bronzov stredoslovenskej produkcie. Hrámcovo v období staršej doby bronzovej vznikli v Strednej Európe tri hlavné výrobné centra bronzovej industrie. V Sedmohradsku, to bola tá otomanská kultúra, na Strednom Slovensku a v Alpách. Susedné kraje okolo nich nadobudli druhodné, avšak nemenej dôležité postavenie. Ich obyvateľstvo sídlilo na obchodných cestách, ktorými sa produkty remeselníckych sredíc dostávali k cieľovým obyvateľom. Celokarpatské produkčné a obchodno-odberateľské pomery najmä však situácia v jej východnej polovici prírodzene vyústili smerom k zosilneniu obchodných vzťahov, vzťahov z juhovýchodnou časťou Európy, predovšetkým s okruhom mykenskej a, a anatolskej civilizácie. Odbočím od textu, tu bolo krásne, nálezy boli nájdené, kde vlastne dochádzalo, bolo tu vlastne intenzívny obchod v tomto období. Hej. Čiže územie teda Slovenska, celého vnútrokarpatského priestoru, malo intenzívnu vlastne komunikáciu s Mikenským a anatolskou teda, kultúrami teda vlastne v týchto oblastiach. Nasleduje celkom zaujímavý prehľad týchto kultúr, ktoré tu spojí lebo mnohí takí nezainteresovaní ľudia, ktorá sa už asi strácajú, predpokladám, tak som tu vložil vlastne jednotlivé kultúry od tých najstarších, kde je spomínané kultúra Vinča a ako vlastne tie kultúry pôsobili a predpokladaný je to naozaj predpokladaný ten zórez teda, čo sa týka šírenia a delenia tej haploskutiny R1A Z645, ako vlastne prechádza až do tých finálnych kultúr, to znamená velaticko-čakanskej a galskej kultúry a lužickej kultúry, z ktorých teda vznikli tí kelti a germáni Hej. čiže nositelia R1A, ako už hovoril Klosov, rozprávajúci indoverúskými jazykmi, ktoré potom od nás predzali tí e, Západ Európania, tí Erbíni, tí Rímania, alebo neviem, ako ináč ich tých označiť, čiže tí, ktorí vlastne sa násilím zmocnili vlastne západnej Európy. Tak poďme teda ďalej. Ďalšia kapitola. Ozbrojený stred dvoch civilizácií. V období okolo roku 1250 pred našim letopočtom sa udiali dve významné udalosti, ktoré napovedajú, že, šlo, že došlo k silnému vyhroteniu vzájomných vzťahov dvoch dominujúcich etnik Európy – Erbinov, nositeľov genovej mutácie R1B a Slovanov, nositeľov genovej mutácie R1A. V karpatskom priestore boli najprv úplne rozvratnené a zničené miestne zmiešané spoločenstva, u ktorých bolo možno sledovať diferenciáciu obyvateľstva a budovanie nadradenej spoločenskej vrstvy. Útok bol vedený na opevnené sídla spoločenskej elity, neopevnené dediny ostali neporušené. Toto sú vlastne výsledky archeologických nálezov. Následne bolo z nutrokarpetského priestoru Veľkej Moravy v dvoch vlnách realizovaných niekoľko mohutných vojenských úterov smerom na Apenínsky polostrov, do oblasti dnešného Grécka a do Anatólie, súčasné Turecko. V západnom smere sa najprv realizovali zásahy do stredo- a juhočeského vývoja a následne došlo k mohutnej bitke pri Tolens. K tomu textu ešte možno doplniť, a v priebehu potom nasledujúceho obdobia kultúra popolnicových polí. To boli vlastne kultúry, ktoré pochádzali tu z vnútrokarpatského priestoru a v podstate a z priestoru dnešného územia Polska a Čech. A preosídlili, pravdepodobne boli aj nositeľa určitých mocenských prvkov, západnú Európu. Dostali sa do Južného Francúzska, do Španielska, do Talianska a v podstate obsadili uh, veľké časti Talianska, takisto aj o Nemecku aj nehovorím. Hej. Uh, takže v podstate to boli tí, rand, tí Kelti, ktorí si potom vlastne už v písomných zdrojoch pomínali ako, ako teda už Galovia alebo Kelti, a ktorí v podstate boli vyhlučení, vybití a asimilovaní. Krásne to doklada napríklad cézar a jeho bytky vlastne z Galmy. Čiže tam boli vyhľadované celé územia. Poďme teda, poďme teda na samotný text pod nadpis revolúcia. V strednej dobe bronzovej okolo roku 1550 až 1350 našim letopočtom v priestore maďarovskej kultúry západne od rieky Vách, teda západne Slovensko, Morava a dolné Rakúsko, dochádza k vyhroteniu vzťahov medzi jednotlivými vrstvami spoločnosti. Pravdepodobne vrstvu bojovníkov, ktorí pôvodne mali strážiť nadobudnuté spoločenské postavenie vládnúcej vrstvy, bolo sporené staré zriadenie spúšťačom mohli byť lokálne klimatické zmeny, ktoré ovplyvnili ekonomické prostredie v vtedajšej spoločnosti. Staré zriadenie bolo postavené na pestovaní luxusu a nadradenosti po vzore z prezozemných bronzových kultúr, s ktorými boli vybudované nadštandardné obchodné vzťahy. Nekrvavou cestou došlo k zániku mocenských rodov a k obnoveniu demokratického štýlu spoločnosti. Tento proces demokratizácie alebo akéhosi si návratu k starému spôsobu života, riadená občiny sa neodohral iba na západnom Slovensku, ale je badatelný i na Morave a v Dolnom Rakúsku. Dochádza k akémusi kultúrnemu zjednoteniu a k vzniku novej karpatskej mohylovej kultúry. Zrod tejto novej karpatskej mohylovej kultúry mal ďaleko siahle ďale historické následky,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 Indie sa prispôsobila humánejších v úvodzovkách pomerov. Postupné ovládnutie severopanonských území spustilo migračnú vlnu pôvodných mocenských zoskupení smerom na juh dnešného Maďarska, tzv. skupina Seremlé. Po inváznej vlne karpatských mohľových kultúr sú už v oblasti Stredného Slovenska archeologicky zachytiteľné počiatky pilinskej kultúry. V prípade týchto kultúr je dôležité si uvedomiť, že zánek kultúry neznamená zväčšia fyzický zánek je nositeľov. Preto i v pádmi mohylových kultúr vyvolané sociálne vrenie dalo síce vznik pilinskej kultúry, kultúre, no tá bola v skutočnosti obrodenou kultúrou domáceho pôvodného hatvanského ľudu. V centre karpatskej Kotline žijúci ľud kultúry Vatia sa pripojil k dobyvateľov a na jej základoch vznikla nová čakánska kultúra. Uh, tu by som chcel podotnúť jednu vec. Uh, tá pilinská kultúra v podstate je to územie medzi uh, územie stredného Slovenska. Je to Rudohorie a vlastne tá oblasť posadne medzi riekou hrón a, a medzi um, Hornát. Zhruba, zhruba v tejto oblasti a tam bola vlastne, vlastne ako by som to povedal a bol zdroj technológií pretože tam bol zdroj, zdroj rúd medenej meď, cín a neskôr železo. Aj, to bola produkčná zóna v rámci severokarpatského priestoru. Ale dneska Rudňani. Veľmi silná. No, áno, dneska Rudňani, ale to už nehraje úlohu a sú tam skôr... Je zaujímavé, je zaujímavé, že táto filozofia tu bola ešte v období tzv. Uh, uh, sujevov, teda rozumej slávov na západe, uh, to sú dneska tí západoslováci, a medzi sármatmi, uh, alebo bielými úhrami na, uh, na východe, to je to uh, potisie, tak táto oblasť takisto bola... Hej, boli títo označovaní ako títo ako keľtskí kutíni hej? a kutín znamená od slova kutať a boli to kutači, rút, Hej, to znamená hľadači, kutači rúd, ktorý vlastne dobývali a tieto informácie zanechal Taticius v druhom storočí. Čiže tá filozofia toho produkčného centra tejto oblasti, ktorú vlastne a, mal východ aj západ a, toho karpatského priestoru pod kontrolou, nejako rozdelený podľa nejakej filozofie a v určitých obdobiach to zabral raz východ a raz západ. Hej, ale väčšinou to bol východ. Hej. A tu chcem podotknúť jednu vec. A, oblasť Smolníka, tam, ať pochádza môj kamarád, a dúfam, že sa nebude na mňa hnevať, že to hovorím, a on si zrobil genealogy DNA, a vyšiel mu, že je R1A. A poslal to Klosovovi. No a Klosov prekvapený mu odpísal, že že to je neuveriteľné, že má takúto haploskupínu, že je to stará, prastará skupina, ktorá sa vyskytuje už dneska len na britských ostrovoch. Čiže vlastne e, zjavne sa riedna o, o vývoju vetvu, ktorá bola tu pred R1A Z645, čiže stará starobila R1A, ktorá tu bola ešte z tých pôvodných migrácií z toho juhu, z balkánskeho priestoru, o ktorom sme si hovorili. To je taký krásny, taký, taký krásny e, vlastne... E, to, také krásne dotvorenie tohoto obrazu, ako sa to teda mohlo vyvíjať a vlastne aj tá genetická línia, ako vlastne uh, sa tu teda odvíjala a vlastne to stredné Slovensko, teda to, ten uh, priestor toho stredného Slovenska, to, toho Rudohoria je naozaj... Uh, Starobila, čo sa týka toho obyvateľstva, hovoríme o toho našeho obyvateľstva, slovenského, starobila a, a kultúrne a aj by som povedal zručnostne a, a informačne a vlastne na, a napojená teda na, na bronzovú a na a industriu a na vlastne spracovanie rúd. tak Chcel by som to sa no. takto taká praktická otázka aj pre našich poslucháčov, respektíve aj našich poslucháčov to bude zaujímať. A sice, kde by sme uh, si mohli dáte vypracovať takú genealógiu uh, našich predkov a našej HAPLOSkupiny, kde by a... sme si urobili nejaký prehľad o tom. Niečo robil Ferák a jeho inštitúcia, ale už dneska to robia a sluším, viacerí. Ja som to nikdy neskúšal robiť, ale. A, ale a... Dá sa vygoogliť, len tam treba počítať, že keď dáš tam, hej, urobíš, dostaneš takú stierku, dáš na jazyk, hej, tuší, vytreši nie nos, hej, malo <laughs> by to ísť z jazyka a pošleš tú tyčinku niekam. Áno, niekam. toho urobia He. analýzu. Hej, a už tu už počítaj s tým, že už si tam niekde. Hej, už si to, tam. Áno, áno to, áno, je, áno. to je odvratená stránka. No, hej, tko, z, vieš, informácie sa zbierajú. No, takže <laughs> ono, takže ono, tak či tak od nás budú mať informácie, či už to pošleme alebo hej Však tých, áno, tých áno, genetických nie. odkazov po, <laughs> nechávame denne. Stolky, áno, áno ale ako je to možné? Hej. Neviem ako obsahu, lebo najnovšie to tak veľmi... E, takto. E, už to nejdu na to R1A, R1B, alebo už to robia také všeho chute, že odkiaľ máš pôvod, kiaľ máš najväčšie tieto... Um... A dá sa na to spoliahnuť? No, to je otázne, hej. No, A... že ja, ja uznávam to, keby tam bolo jednoznačne napísané, že to je R1A, R1B, alebo I2A, alebo niečo podobné, hej. Čiže to sa mi zdá také exaktnejšie, ako tie také tie už... Oni to strašne začínajú tzv. vedecky zahmlievať, hej, že... <šie> že, že potom človek nie, nie, nevie sa presne presne zaradiť. Vieš sa, toto... vie sa spýtať toho tvojho priateľa kamaráta, kde by to asi bolo tak možné? Toto... On kde to robil, on robil? On to robil u Feráka, ale je tomu asi 10 rokov. Hej. Ferák. Ferák, Ferák. Ferák, on je veľmi známy u nás v oblasti práve gene, genealógie DNA. Hej. On sa tomu venol, robil jedný z prvých prednášok na Slovensku a od neho jeho prednáškou niektorí uh, analyzovali, uh, že teda Slováci sú najstaršie etnikum a 8000 rokov, o tom sme sa tuším bavili v prvej, uh, v prvej relácii a uh, identifikovali teda ako nesprávne tieho výroky. Ja som ho potom kontaktoval a napísal mi práve, že akože on to nikdy nepovedal v takomto zmysle a že to je nedorozumenie. Hej. Čiže Mm -hmm. Ja som potom viac ja menej ako tu v knihe používam argumenty teda od Klosová. E, on má inú, inú, by som povedal, logiku, inú, by som povedal, uh, iné algoritmy. A každopádne uh, uh, Texty alebo tvrdenie, že to povedal ferák, ako ja som to chcel ako zahustiť môj text, potvrdiť a on sa vlastne od toho o, dištancoval. Aj? Takže naozaj treba aj v prípade toho nášho informačného priestoru preverovať všetko, k čomu sa človek dostane a naozaj neveriť e, hneď aj keď by to bolo neviem aké úžasné hneď na prvý, e, na prvý počutie, akože si sa s tým v totožní, treba si všetko preverovať. Ja stále hovorím jednu vec. A vypočujte si ma, prečítajte si moje knihy, ale si to preverujte všetko. V rámci svojich možností, treba si všetko preverovať a možno dojdete ešte zaujímavejším informáciám, ako som sa dopracoval ja. Možno si niečo, niečo vyvrátite, všetko je možné, čo však stále tvrdím a tým by sme to asi aj ukončili, ano. že a, čo však stále teda tvrdím, že, že nejaký ten krok treba urobiť. Hej, niekam a poďme sa o tom baviť. Hej. Tak alebo tak. Hej. Čiže každopádne, ale neškatulkujme, že to... pochádzame z nejakých prípdiackých moťarov, lebo to určite nie je pravda. Toto vie určite. Ono, ono by treba moťar. otvoriť, otvoriť tú debatu na širšej úrovni. Bohužiaľ, asi tej vôle nie je, tej je, tej je dostatok. No, teda, je. Dobre, Oskar, ďakujem veľmi pekne za uh, dnešné rozprávanie a počujeme je. sa najbližšie. Ďakujem, a, uh, ďakujem aj. najbližšie a ďakujem aj slobodnému vysielaču za tento priestor, samozrejme, a takisto aj vám, milí poslucháči za pozornosť a teším sa na dopočutia uh, s vami o najbližšie o dva týždne. No a ešte mi dovolte poprieť vám krásnu no a ničím nerušenú. Dobrú noc. Dopočutia.